Dobar večer. se videti v tako številu. Na prvem pogovoru, v seriji pogovorov, ki smo jim dali naslov Frontano. Organizirajih skupina aktivnih meščanov, ki se daje skupno ime Fronte za To število bi nam seveda lahko laskalo v imenu fronte, ampak sem pripričan, da je bolj pomemben gost kot pa sam organizator in da si veliko štiri od naših obiskovalcev lahko razložimo na ta način. Frontalno ima vsaje dva namena, eden je ta, da poskušamo odpirati vprašanja, ki se mi pomenna pomembna za širšo družbo in na dolgi rok, ko govorimo o tej seriji pogovorjev frontalno, predvsem teme, ki so relevantne tudi za Maribor. Druga stvar je pa ta, da poskušamo na ta način oblikovati eh, neko kritično misel pa tudi skupino ljudi, ki eh, je pripravljena za Maribor prispevati po svojih najboljših močeh za svojim delom, ne samo s besedami, pa tudi s kakimi dejanji. Uh, korupcija je tema, o kateri se v zadnjih letih zelo veliko govori, uh, jaz bi samo eno uh, priliko povedal, da sem jo doživel na nedavnem, uh, na nedavnem konferenciji na Mariborski univerziji v 50-letnici mariborskih teologov, z njenim uh, se povedala, da pravijo v Sloveniji, je itak vse skorumpirano pa sem mu rekel, da mi to spominja malo na, tisto, na tisti izrek, da vsi kreče ni torej, Tudi on in jaz v te logiki koruptivna, pa pravi ne, to ni res. Mi dva misla koruptivna, ki ne zasedava na pomembnih družbenih političnih funkcij. Skratka, kaj več o naravi slovenske korupcije, predvsem pa o situaciji v zdravstvu z današnjim gostom, dr. Erikom Bredsem, Uh, doktor uh, Boris Zvezak vesela je majka in zunice in seveda da dobrodošli pri nas Halo ja lepo zdravijo z moje strani jaz se zahejujem na našem gostu da je prišel v maj bor čeprav zunem direktno iz operacijske sale Uh, kaj je najbržaj, seveda posebne vrste požrtovalnosti. Sam sem tukaj bolj po siri razmer, ni bilo boljšega, da rateri od mene, tako da boste morali krteti uh, nekoga, ki Bosna ne vlada. Uh, kaj da rečem, zamislili smo si en cel ciklus predavan o korupciji, predstavitev ljudi, ki se borijo proti korupciji, tja do konca leta, računamo, da bomo imeli po eno Predstavitev ali pogovor na mesec, to pomeni, štiri do konca leta. Trenutno imamo tri goste na načrtu, četrtega še iščemo iznostavnega razloga, ker se zdi, da je borce proti korupciji zelo težko najti. Ne moremo obljubiti, da bomo v ciklu si pelali do konca. Moje prvo vprašanje za gosta, ki ga po mojem O, kar je hvaležna okoliščina, ni treba posebej predstavljati in da tudi ne bom, bi bilo zelo enostavno. Doktor Brezel, se imate za borca proti korupciji, o, glede na to, da se večina za to ima. In seveda, ali se vam zdi, da ste v očeh javnosti ali morda tudi pri sebi že postali bolj bolez proti korupciji, kot pa recimo kirurg, In aj je ta preskok, oziroma povdarek, kako je to postanje neka drugega bolj, kot tisto, kar je primarno poslanstvo, lahko ne varjeno? Eh, jaz sorražim besedo korupcija in celina za borcav prot korupciji. Eh, jaz trudim biti borc pod te proti bedarijan v tej družbi. Proti če? Bedarijan. Boredi uh, s proti Ja. Zdravljamo. Ni vse korupcija, je stvari, za kateri mislimo, da je korupcija ni, je to nesposobnost, smo neumnosti, neznanje, ti si jih izprejeno odločitve. In jaz se odnegdej trudim, da bi sistem v zdravstvu, ki sem kje zdeluje, deloval logično, urejeno, koristno za bolnike in za zaposlene. Večkaj sem trčel pač tudi od napake v razpisih, napake v investicijah. Mogoče kot pol, to so bolj nominacije, soglasje so bolj za od korupcijo, ampak istočasoma se si želim biti borec za boljšo družbo, boljšo V prošlo Slovenijo. Okej, hey, to zgleda nik samo još agenda. Vendarle bi ker sem nova in zelo boroznosti, strava pri tem so vprašajamo se, da ne zdi, da ste že postale pomorci proti bildirinam in za boljšo kirurg. In je ta prihod nevajna? No, jaz si želim biti kirurg, eh, je torej za morce eh, kot eh, to, kar sta omenil. Če se na tisti, ki prijel z tih kot kirurga, ne želijo, eh, da bi šel od nisteja, da bi se z drugmi stvari. Pa jaz s govorila, eh, ko je vprašala, mi žel, da smo šel pač tej smirjenje. Edina stvar, ki jo je to, da sem čas, ki sem za te moje zadeve, po katerih sem javnosti znam in sem zase za svoje lasten strokovni razvoj, za razvoj stroke, za moje znanje o medicini. To je pač cena, ki plačujem. Z te prati je širše ukvarjanje s temi zadevami lahko, žal, se pozna, tudi pri miru na razvoju na človek, osebe, strokovnjaki in druga. Pa to je cena, eh, po drugi strani je pa je prav to izhodno razlog, da sem se začel s tem hvaliti, ker sem mu stal pred novo stavbo v okoljskem inštitutu, končal sem specializacijo, k nam bi moral priti eh, iz Maribora, profesor Gađev, da ga poznate. In način ni je bil iz tega, zato ker ni bilo operacijskih misli. Iz ljubezni do stroke, iz želje, da, da bi delo, se je začelo na moja pot pa prije še enkrat to je s katero mora že biti pač početena. Ja. No, kakorkoli že o, sebe dojemate, vendar ne, se boste strinjali, da vas večina javnosti dojema kot nekoga, ki se zapostavlja, sistemski korupciji, to je neko javno no, vremenje. Ne, to smo Ja, najbolj že ste tudi vse nagrade, ko, vas, ko vam javnost aplaudira, a dobili iz tega razloga, ker so v glasbi videli slikoga, ki se proti korupciji. Ampak, ker ste omenili na začetku, da vas ta beseda korupcija moti, zakaj, kaj je na z njega? Moti tej družbi, za recimo... Ja, jaz sem razumel, da vas pojem uh, Ne, recimo korupcija, ne, dor se s te družbe, v tej družbi v gledak, se boji pač. Pa se je bilo tih, pa še sam druga beseda, besedna zvezda, ki je pa še hujša, ki je pa res tistko, da ti bi nečem ne bili cepecne in pa vižgačne. To pa res ustavljeno prizvok. To, to, to pa res za pokrečena državljena beda, kaj nis tiho, ne bod tiho, ne se s to Pa se pa čudeš, dobiveš po glavi. ni dobiveš poglave. Ni izraz, da bi recimo, nek položaj človeku, nek Neko, da, so, da, so, da si ponosen, da, da, da, da se boriš, da se ne zase za družbeno koristno, da li to spoštujem, ampak to je en izraz, ki te so značujem koncepca. Zanimivo, jaz vsi zaradi tega občutka nimam. Ali zdaj, če poskušam misliti to, kar je bilo rano tako rečeno. Pravzaprav, prav, vi ne želite škodovati ali diskretirati pojava korupcije kot tašnjega, a uh, priznavate, bi rekel, problema, ki obstaja. vas bolj moti pomenovanje kot takšno. Este. Beseda, ki je za fenomen. Korupcija ali žviždač za... V slovenski družino to tak, tak, tak pomeni. Ja. Mislim, da sem nekrat javno izjal, pa tega ja. procenta bistvo ne znežujem. Če bi 90% slovencev bilo na porožaju Ivana Zedarja, bi se odnašalo tako kot Ivan Zedar ali pa še slabše, 90%. Ne volimo zdaj pričakovati, da imamo pa smo liht tisti narod, ki ima pa res to smorov, ki smo liht tiste politike izvoli, ki so koruptivni. Žal izvolimo, da so svoje poprečene. In to ni nekaj, kar bi... kar, kar čez noc gila. Predčasno sem se s profesor Kranjcem, ko predava rimsko pravo na obrazni pravni fakulteti, oziroma na, mislim, na vaši. Zdaj bi v Španiji v časah, študijsko, se z zgodovino korupcije, ne. Zdaj, kako je bilo Grče? Zdaj gledamo to nesrečna Grča, kaj se z njimi dogaja, ne. Antična Grča, ne. Razcvet kulture, vojaška velesila, reka Eka dena meisto je bil takrat. Ne. Se dobili podatke, ko so podkupovali, ko so špartanci in nasprotniki podkupovali, da se niso boljili in tako, takrat. Zorci so bili takrat in zorci so se, če so zgodovino prenese do danes, ne. Isto počnejo naprej. Tako da zdaj prečakovati nek, nek čudežne, zdaj pa tega, korupcija rojstvo ne bo več. To je dolg ja. proces. Ne? Zdaj smo na zelo splošnem terenu, ne? ker trdi, da ima nekaj takega, kot je naslednje. Če bi 20% vseh slovencev, kot rečeno, imelo priložnost ravnati kot Ivan Zindar, 90%, 90. bi malo kot Ivan Se pravi, potem pride ta zgodovinski argument, skozi zgodovina si korupcija pravzaprav ni izmanjševala, vse družbe so bile koruptivne, otretika naprej in tako ampak če to rečemo, ne, potem to zvelje zelo fatalistično, potem pristajamo pravzaprav na status quo, na situacijo kot je, A, se pravi, korupcije ni mogoče izstrebiti, izkoreniniti, to je, naravno stanje, to je v značaju človeka, je se dalo čim prej s tem sprijazniti. To vzgleda predvsem nevarno za nekoga, ki ga imajo drugi zaborce proti korupice. Če ima takšno starišče. Če greš v svojo zravniščanje starišče, če hočeš neko bolezen zdraviti, ja moraš poznatnje. In zato, se pričuješ, da te bolezni ni, kaj ne boš zdravljen. Najprej si moraš priznati, da se s tem sprijaznici, priznati se s prijazem, boliko boliko povedati, da bodo nam začne zdravne. In isto je Slovenije. Sloveniji. To e, je tekma na dolgi rok. Ne. Recimo, ne, kar, kar bi pričevalo od komisije za preprečevanje korupcije, je preventiva. Dolg čas bi sam zagovornik, zavljamo, ne. KPK mora imeti, ne rečem, odrede smrti, ki bi okolovi skorupirancek, zapirali, pretepli, ne vem kaj. Nekatere države, in imajo ma, KPK zosti v višjmi, večjmi povrstini, tiste države imajo še več korupcije kot v stvari, spravo to ni rešitev. Mislim, da je dolgoročna preventiva je tisto, kar nas bo mogoče daj, potrebno na vladnikar, to smo mi se tako predladili. E, Prvi raz, pritisem pri slovencih na tipko, ne, ki jo razumejo. Bogate države, kjer ljudje živijo podobno, bogato imajo krasno, socijalno, odlično zdravstvo so države s čim manj korupcije. Potem od taj razmišljati, je hočemo biti urejena država? Potem dajmo zmojševati. Če hočemo, se moramo potruditi, skrbeti za javni denar, investicije, da, da delamo svoj, dinar in če hočemo, nekoč živeti v bogati države, ker nam dole pot. Kaj bi pa morali, po mojem nemoj, vrce in otroce, otroke, stare par nek, začeti učiti, kaj je to korupcija, Ker korupcija ljudi slabo živijo, tam kjer je korupcija razvita, je revščina, je, so bovine države, so vojne eh, in se treba, je treba trokom cepiti v glavo, v šoli cepiti v glavo, da je to škodljiv pojav, da se treba tega odvaditi, da je treba proti temu delovati in se truditi za vemo družbo. Mogoče skozi desetletja, to, to ni pesimizem, to sem se naučil, skozi desetletja, da bomo nekaj prišli. Da so ljudje kaj pomeni se tudi, živeti v eni državi in se obnašati z javnim sektorjem, z javnim zdravstvom, z univerzami, tako kot se to naše, privatne, kot smo jih mi kupili, in se truditi na njih delati v svojo in skupno koristne, ne pa samo v svoje. Potrebno da egoistične, slovenci, da je kaj pomeni, kako se je škodno vse, kar Ne, ampak to je, če izkajamo izdenjstva, da je 90% populacije koruptivne po defortu, ne? potem bo to najbrža silno težavni in dolgotravljen proces. No, nekaj čas za koruptivne, ampak to Najmogu... ko bi prišli v situacijo, ko ja, ne. Nekako, ne bi lahko ne bilo koruptivne, in, ko bi se žal najbrž uh, obnašnjati odlačenja. Tule imam zanimljiv citat uh, za letošnje jave, maja, letošnjega maja, kjer ste povedali nekaj zelo A Mislim, da bi celo naslov želanka tačno. Dejali ste naslednje. Jaz nisem prijetan človek. Pogosto sem tečen, še posebno, če v mojem krogu sodelavcev kaj ni narejeno, kot bi moralo biti. Prašajte jih. Ste tečen najprijeten človek. Pa je to tudi že eno staviš, Ne, to je tudi domine preko zelo kod nekaj ne, vse pomagaš, no dolgo koristavl, pa če nekaj želi, ne? Ti z nasmeškom sprejel in trpel, da to na oslovenci radi, močevik. ne. Imamo občutih, da se to, in če bo to jasne delene osredanje, kaj je treba, ampak, če recimo zviter reče mi vziti, to mora biti narijeno, če prijez operacijske prehe in ni narijeno, vejo sestre, da bo krvalne. Tudi so enkrat, če to skoristne, nadrejeni moji so skoristni, ime prijavili, oziroma lažne prijave, da so me prijavile, da jih maltretiramo in trpičimo. No. Pa še prav so jim bodo dali pismo, da me niso prijavile, Da sem bil pa resrečen, ampak da smo to redili med sabo. Čeprav se prav pismos je dobila direktorca Ana Žvičar, ki dan je danes članica stran, ki bila Ceraja, tako da njeme spraševati, o stanali novih stran, mi je dala zadnjo pomen pred izgubo delnega razmerja. Tisti je bo prvi pomen, ali umrem še, ali da druge. E, Sve teče, Ampak mislim, ne svoje koriste, ampak če se s teme da je Se pravi, če bi bivši direktor Gološkeviša tudi, Rane Sremša, rekao da ste ne teče, ne jo, ovo še žal, bivši, za oporu neprijateljnim tečan, ne imao pravo? Je ovo, opravo. Ovoče, nije ovo bivši, to je jedan pavljava za sebe. Mislim, kaj mi je opsodno, mi je prešli jedan takih visoko časopisih a, da sem sodelac zemnariča, da imam uh, ljudi iz ozadja, ki me vodijo. Uh, Joža Možina je na televiziji intervju, da prav z mano, ampak v demokraciji ga to dva intervjua tako v kratkom času na televiziji, imala sam to, ki imajo iz ozadja vpive, smo prišli, Možina ti delajo iz ozadja. Tam mi nispo oceniti a ocenjivaj sebe, pa posledno sve ostale krivije. Zdaj, to vaše javno delovanje, vedko rečem uh, upozarjanje na otvrivanje no, nepradilnosti, je na, nekako vjezano na izgradnje Kološkega inštituta, na taj nečem da sem ti najčešo javno svoj izpoznala, tam ste vodili nekog komisija, čeprav razumem, ki je najdinazirana, to je zgradna, izučili, da. li ste sveto zavodla, ali ste še? in ste potem začeli počasi odkrivati, kaj se v ozadju dogaja. Ne? Zdaj moje prišajne bi bilo naslednje. A, kaj vas je pravzaprav pri tem svojima gažmaje bolj motiviralo? Pravzaprav skrb za koristi pacijenta ne? na eni strani, da bo pravzaprav glede a, financiranje enamega zdravstva in jo največjo koristejo? pacijenti, bolniki na eno strani, ali je bil motiv bolj ta borba proti, kot bi rečeli, bedarijom v drušnih odstaknih? Začela se se bilo komisije za ovladovanje boljušničnega kup, kot ni vručuje nisem se sestanke. To se ne spodobi. nima še tudi časa. Po pa začeli prihajiti njim poročila. V tem te vodi smo otkrili legionero, pa drugi spet smo otkrili legionero, Opozarjamo, pa tretjič, ako smo prišli, če odličal, ste normalni, kako bo prišel bolnik, moramo se vse zaprli. Ne. Člani te komisije, ki smo bili odgovorni za to, in se jim tega ne začeti pisati. SCT opozarjamo, SCT opišemo, ne pa Začelo je, pa začelj, kaj, kaj ti hočeš, SCT, ne moremo štiri tedne. Takrat so Inni, in desni, in SD, in vse so v veliki borbi proti UDP, komunistom in njihovim sinovom podpirali SCT. Ne. In praktično sem začel spreča, da smo začeli sebe reševati, dejansko obovniki bi umirali in mi bi še ne sovišče odlovali. Ne? Pa, pa, ko vidiš, kaj je, ko vidiš, da so nadljeli katastrofne ko vidiš, da hoče obovnike naseliti v stavbe, kjer bodo umirali, se je normalno človek mora biti tiho Te člani, te komisije odkrne napake smo enotno to napisali, podpisali dan naprej, ampak to je maksimalno zignorirano. Tako da, takrat, takrat sem rožil v šok. Uh, decimo, kot mlad zrvnik imaš vseeno tako pogled na medicino z zrvniki, smo etični, uh, bolj etični, kot ustala družba. Ne. Zdravstvo nekateri zrvniki trdili, da to ni problem, da je stavba varna. So v bistvu nekateri zrvniki pripravljeni tudi razkirit želena bovnikov, zato ker jim je iz kabineta predsednika vlade nekdo ne, ne, rekel, da je vsak način se mora uh, bovniki nasediteljoma v stavbo. In imaš, da tudi vzame šok s več vednim neosebi, kako je to možno. Ne? Kaj smo se vrnili v nacizam, da smo vzrnili v protoborišči, vrdi muči, ne. Tegrat sem videl, da bi su s temi mini heca, srepo ljudje, brezvesti, bez kulture, brzničesa, ne, da jih vodi samo slo podelanje, neč druge. Je super palni čez strupla, ljudi čez strupla bovnikov, zato da bo nekaj zaslužili, To nekaj je niki neveliko, ne. veliko, me je, Boga Hidla stala na, na grbišču, hiše, pa si doma, kakšno lopanto mešalo z drga. Uh, to je dozame zelo stresno. Ne? In potem vidiš, da ni hecani, da so stvari zuresne, da se s tem, tem izdejem ni za hecati in da ni, možda bi tudi samo neodgovorno, da se odmakneš. Jaz počnem, bi bilo v eni normalni državi, skandinavski samovem, oziroma bi to počeli drugi organi, ki so za to 4 čugo, vseeno zdi, da se vseeno da je kot ker samo tisto, je v skandinavski državi normalno. Pa, pa mene ljudje gleda kot smarčudnega, ne? Pa, pa bolj normalno kot so oni, No, ne no zdaj, me, zdaj ni, da nam No, zdi se mi, da poslušajte, da je že vrš in oceno svojega prispevka na način, da upozorajte na dejstvo, da to jih, mislim, posebno mora To, kar počnem, je preprosto normalna reakcija normalnega človeka, ki ne more biti tiho in tako dalje, ne? A, zdaj, vizvodem tonično. <laughs> em samo vprašal, zakaj tako malo normalnih ljudi v Sloveniji potem? Ne vem, je to je podlega v vsake družine sem bil proti komunizmu, uh, najbolj me je komunizmo motral to, da se odhodi do tebe, da nimaš svoje mešljenja, da, da si tiho, da, da smeš izraziti svojega mešljenja. I sem prečkoval pred cepitve, kak sem bil mrat, uh, da se bo to spremenilo, tako spoznavam, da je ta strah v ljudeh, mogoče danes še celo večji, kot je bil leta 88 18 ker smo ljudi bolj pogumni, smo si več upali, In ostalo, ljudi je strah, Zdajno, ljudi je strah dobro vejo kaj narobe, strah jih je povedati karkoli v javnosti, pokazati na nepravilnosti. Dej se je to, kar so nas tudi prizvojili v komunizmu, če si tiho, boš pač te pustimo v miru, lahko boš nagrajen, če boš pa kaj zimel, boš imel posledice, da se pa samo odloči. Sam si boš kriv za situacijo, katero se bo spravil. In to se enostavno v tej družbi, izneva, je to res, ker je v smo v res hlapci, preneslo v to družbo naprej. In jaz sem se leta v osnovno bolj svobodno počutil, kot danes, ne, bo v nas spet demokraciji spilo na dohled, ne. Kar enostavno smo prišli do točke, ko izvipilo službe, ne, se kolegi pogovarjajo z malo, ko je prišel pivši šef, se je da je slučajno ne bi videli, da se pogovarjajo z malo, s tem normalni. V nas so spostavili celo mrežo, kako so v medicinske sestre zboravili, v Hunskem mrežu, poslušajo kaj do reče, kako pa tako javljajo naprej, kaj do zima. To je super, ne? da bederije, na, pa ga pred BDR-je, nagradati inštrumentarki pred operacij, ko vidijo da imamo po operaciji naprej nesta. Traparije je brez premjene izmišljali o time, in oni nesta naprej. In se če vprašati, za Božo, voljo, te živimo. A smo, pa je komunizm res padel, a je komunizm ustal v naših glavah. In to se mi zdi šokantno. Če jaz samo se strahno. Se pravi, čeprav se imate raho za antikomunista, ali ste taj iz tega duhaje šli, vas ta duh ne varuje pred napadi in brunki, ki ste jih deležni iz antikomunističnih lesil kot so demokracijen reporter, čeprav zvajali. To je zanimiv fenomen. Tudi tragika, ne? <laughs> če, če, če, če se citiramo, ne? Vidim tredje pred kratkem, ko je moj še neodstavljeni direktor prejšnjo delanje. Vsi človek, s kjem sem se prepiral v omenih leta sedem, 8 se predlo, da se bomiki ne smejo presediti, no skladno je kot predstavnih ministerstva, trdi, da se morajo presediti, iznamen je, ne bo tudi Ivan Zidar. Človek, trdi, da je 14,1 euro, ki so nam odlošli, v inštitutu zgini, 14,1 euro bi se tle borite za koronografu upe da ste ga kupili v Maribor, mi bi lahko kupi na vem kot deset, ki trdi, da je v ta narod transparentno porabljajo, šte je 19,5 euro, desničnosti časopis lep vlašča, kot vliza, disidenta, borca proti nepravilnostim in se potliko enega tudi piše za demokracije svega. Ti lahko vidite nekaj, rečeš, no? Ne? V Sloveniji ni problem komunizma pa debil na desnici. To je tragedija, da, da nimamo desnice, ne. da imamo v bistvu na desnice ljudi, boljstva, SDS-a, ki bi bili po mojem vsesu, tudi bili ne, krasni bolševiki, najslavšem domeno desnice. Preko imamo žlahno desnico v Sloveniji, e, to ne bi. Žlahno <laughs> ja, desnico pred člana. Vzorci so isti, tisti, ki so se tepli za komunizem, tisti, ki so pri proti, ne vse treba zagledati. Če si ti bil prot komunizmo še na pomeni v svojih dejanih, nisi na bolševik najstavljšen pomeni poslednjih. In mi se tega uh, žal ne zagleda. Uh, zato uh, tisti, kaj jaz se skušam, bočer, me ne razumete da povedam, vsak pa sebi mora začetiti. Zastoj čaka, zdaj pride cera, pa počudeš na nevo. Noben cera, pa roda je očudeš. Vsak pa sebi mora začetiti, ko to državo. In ko moj pa sebi razčisti, ko lahko začnemo drugih kritizirati, eh, ko bomo sami dejali prekoge, lahko začnemo drugih zahtevati eh, Ampak tudi, tudi speti nam smo slovencami. Zdaj bojo pa volitve, pa bojo pršli, pa bojo se rešli. Nič ne bo rešil. Rešil, rešil bomo začeti pri sebi. Ok. Če se vsemo vrneva k korupciji, ne. Ali di, da je ali, da je zdravstvo in javno zdravstvo v Sloveniji da je zdravstveni sistem Sloveniji kot takšen bolj podvržen korupciji, kot kakšen drug družbeni podsistem, da je tukaj tega več. Obstaja taka prisvoja, se vam zdi to točna prisvoja? Težko ocenjo, mislim, da medicina je medicina zdrav z družbe in mi se vnašamo tako kot so družba. Znači, boljši nismo nek slabši kot je slovenska poprečna populacija. Korupcija v Sloveniji, tam, kjer je denalna. Zdravstvo ga je ogromno, ogromno se govrti in več priložnost. Korupcija tudi v univerzah, drg. vljavni vsektor, ogromno je po občinah, potem se v Sloveniji vzlomali piše in ga preiskuje. Ne, da so vrst, eh, vrst, eh, občinske uprave od eh, nekateri župani eh, posli, ki se je katastrofa, ne, tudi sami minus, ki ga vstvarijo, od svega občinske uprave, nevredne odsežnosti, finančni minus, s tem, ki je dosti okoljeno. No, pa, da le mislim, da je res, slika. Namreč do zdravnikov, ne, do zdravniškega celka se mi zdi, da imamo bistveno više postavljene kriterije, kot recimo do politikov ali poslovnežev. Iz neostalnega razloga, ker njih vidimo in predpostavljamo moralne osebe, ker predpostavljamo, da so to ljudje ki se držijo neke poklicne moralne etike. Ne? Tudi sami zelo pogosto ponavljate, kako ključna je ključna pravzaprav medicinska dentologija in da, če bi se zdravniki etičnih načel uh, držali, da bi teh problemov bilo bistveno manj. Naš pogled na zdravniki je malo bolj, malo manj prizamesljiv in mislim, da je upravičeno manj prizamesljiv ko gre za presojo korupcije v zdravniških varcah. Zato ker predpostavljamo, da zdravniki res imajo neko moralno poslanjstvo. Rešujejo žumenje ljudi, zdravijo, jih težkih bolezni in tako dalje, bi to. to je prvični pogled. Uh, tudi nima kaj dozrnemo. za dolgo časa kriju politiko, zahtjeva nekaj politike, zakonje, čudež, da je sprejma, pa spoznaš, Če bi se zamiti kodeksa medicinske deontologije, nobena vrednje, začudah, pa brez zakonov, brez ministrice, ki obiskuje bolnišnice. samo spoštovanje, elementarno spoštovanje kodeksa medicinske deontologije, na temotu telegramja. Premeni v mojem primeru, jaz provocijam, provocijam, počasih jih preperjem do cilja te ljudi. Par let nazaj smo začeli neko študijo, e, mora se na začetku skoraj malo norcalje, pa na koncu se je izkazalo, da je stvar zelo dobra, obetavna. Začeli smo prvi na svetu, pa budniki, profesor Gačev. Ko so videli nam tako da je stvar šla, so mi pač obsodili, da sem zelo da sem vključil v študijo, ne bi bila, ne na koncu mi pripovedili, na začudanje vseh v Marknu, za cilj je, da je študiar, je sta nisam nažan, da sem bitiho. Poslednji pa prijavili eh, na Zemljiško zbornico, moj predstojnik na jevce bo od Vjetniško pisarno Zidarka i Venčeži, da je stvar ZDB resna. Res po so napisali, da je, sem napravil, Popo na zbornici, na sreču dr. Otak Pavlečeva, eh, zelo razumna ženska, in je to dala Republička komisija za medicinsko etiko. Republička komisija za medicinsko etiko je nad sodišče, je nad ostalnim sodiščem. Nad njoj je samo uh, komisija za medicinsko etiko pri svetu Evrobe. Baj, nad nji njihovem isklepi ni pritož, razno ponoma uh, obravnavano na svetu Evrobo, na njihovi komisiji za medicinsko etiko. Tam so obravnavali, uh, pokojni po profesor tronko, je šlo točke, vse kar so me obsodili, uh, so zavrli. In na koncu nam je podesel trondel celo čestitev za študijo, prav dobesedno napisal, katero bo v let, ogločen inštitutav domajimi javnosti in drugih izrastov. Potem so pričko, evo, super. Zdaj bi pa te spoštovali in niso. In tudi ljudje, recimo, ki so trdili, da SCT ne bude napak opravljeni, ki so sodelovali pri nabavku pracijskih misl, sodelovali. Ti ljudje, ki so Kršli pred zakone, na koncu niso spoštovali kodeksa medicinske donatologije. Celo šli so, naparli z to odvetniško pisarjamo Komisijo za medicinsko etiko. In me je zasišno, da zdravnik z odvetnikom napade Komisijo za medicinsko etiko, ker pravo nima kaj delati, ker, ker pravniki nimajo kaj delati, ker nimajo vpliva, ne morajo se pretoževati način. In potem v bistvu vidiš, da ljudje, ki so prej, take je svime ki kršil zakone, na koncu kršil kodek medicinsko deontologijo. In da v bistvu sloh ni potreba, da te ljudi preglanimo za odkršenje zakona, ampak jih imamo sankcionirati, ker ne spoštuje kodeksa medicinske deontologije. In Simolevška, ki tako rako govori o morali in etiki, ne spoštuje. Tudi v demokraciji izjavo, da kaj zdaj je skle zr. temem, da on, onkročni inštitut spoštuje sklepe, komisezno etiko, se ne niso oni pojavi, ampak je nekdo pač ne uravno iz ogološnja, ampak ne v imenu ogološkega inštituta se pravi, če ne oni niso prijavljeno, ni potrebno da spoštujejo sklepe medicinske, potencije za medicinsko etiko. Je to je šokantno. ker bi se morali ustaviti. Medicinske etike ni je razpoštoval v nacizmu. Potem je pisat profesor Gagil, ko je rezime se življenja kaj obželuje, kaj v ni naredil, je to kot najvišjo stvar da ki se je izvodila, da ni ukrepal, kot bi lahko, da bi trudu, ko je videl, da ne spoštujejo sklepo Komisije za medicinsko ontologijo. In zdaj bom zahteval, rekel, da se je da se sem jaz skrižal njegovo odstavitev, pa da bo zravenje odstavila nekaj eks, in kaj, da, da bo šel do konca. Njegov odstavitev za meni ni več, da bo šel v zbornico. In zahtevati se zbornica, da se zbornica ukvarja in da zbornica ukrepa pod vzornikom, ki ne kodeks kodeksa medicinske ontologije. Bojim se, da je vzlobnica enakorovna, ravno tako ignorirana, ampak uredu, eh, prav je, deleno. In to je točka, na kateri bomo začeti odhraditi reformu zdravstva. Ne bomo reformovili vzik zakone, ki jih ne spoštujemo, zakaj bi potregovali nove zakone, ki jih spet ne bomo spoštovali. Reforma se mora začeti na spoštovanju etike. A v redu. Zdaj, a, če bi poslušali podati neko splošno ceno ravnanja e, zdravniške zbornice za recimo, zadnjih 10-20 let, koliko ste zdravnik ali komisija za medicinsko etiko, kakšna cena bi tjena zjema in štitucijena, organima dali na splošnjo? Komisija za medicinsko etiko je zelo visoka, v mislim so pretekli sedem ljudje in strokovnjaki, etično visoki, tudi nima pripomp kar se tiče zrniške zbornice. Pačtane se rečo, da se je o komunizmu kilni. Dnes po samosvojitvi je odigrala zelo pozitivno vlogo e Ogromno stvari in naredila, ki jih politika ni. Žalko so se tam začeli interesi, gradna nove stavbe, osebni interesi. Zbornica padla, se bojile kar na dno. Tudi, so sve te afeje, ki se zdaj vrti o javnosti, o otroški srčni kirurgiji, o ne? to so afeje, ki je njega zbornica ostal pred njim prišla v javnosti. Javnost, v javnost, pravce, so ostrokonni zdaj od njima, ki je razpravljati, da jih ne razume. Vse to bi lahko zdrnička zbornica pripreca, ampak ni, zato kar ščiti deločene ljudi je zbornica pričakovala, da vse se bo dalo, tako počas priprobe pometne. Med zadeve, kar so sredno kako v Sloveniji, na stvar se par tedno vrti po medjih, pa pa za novinja je nimače interesantna in za javnost ni se pomiri. Nisto mislja zbornica, pravi, da vrani stoja očepek na zbornici, je že životkovne. Če si ti zrovnik, ki pripada te kasti, ki obleduje zbornico, tudi zbornica zaščita, to če pride do slokovnik zadev, tudi bo zaščiti. Če si pa zrovnik, ki tega nimaš, te bojo pa brez težav Obsodne, Kaj zdaj prava Poc? Se pravi, na nek način prevetriti zdravniško zvornico in ohraniti zaupanjevanja, v njeno legitimnost in podalje, ali kot sami obotavljamo, zato, ker je v toliko primerih ta zbornica zatajila, morda treba vsaj trenutno delati proti njej. Ste bolj legalist, zato, da bi ohranili to legitimnost zbornice Ali ste, bi za revolucija? Jaz posebno zgodajam stališče, da potrebujem zruško zbornico, ki ko je koristna za zrovnike, pa tudi za sam javni sistem, v bistvu zrovnike nazirano. Ampak ne potrebujemo pre take zbornice kot je zdaj. In če nismo zaproti, ti se ne deva najprej zrovniki Med samo in če nismo sposobni tega voditi, nej, določena povrastila, ki jih izvaja Zdruška zbornica prevzamja, tudi meni se to zadeva, mi se so zazdravljeni. Dvome, da jih bojo bolj vodili, ampak malo no, če ne jim bo nižjo, pa se zrovnik izknešamo na tako zbornice, pa nas je politika slišenja. Kaj se boj morali, moramo se zrovnik izprašati, da bomo te zbornice ne ali pa nima smisli, da je nam naprej. Mi bomo govorili ali bomo imeli zbornico, ali bo to dobra, ali bomo imeli način. Če smem vprašati, zdi se, da se te afere v zdravstvu in to, da tako rečemo, vašega angažmaja, kar širijo, krepijo. Da jih je vedno več. Pravzaprav, samo v, zadnje, v zadnjih nekaj mesecih, ne? ali pa v letošnjem letu, govorimo najmanj o dveh takih aferah, o aferi mednarodnega poročila o dogajanju na sršnjo hirurgijo, otroško hirurgijo in na primer je smada urološka klinika z dr. Radanom. Uh, moje vprašanje bi bilo seveda, kako vidite ta del premjera? Kako vidite, kakšen je vaš odnos do tega nedaljnega poročila o negajanju na otroški sršnjo hirurgijo? Jaz uh, nisem dovolj s trokonjaka, da bi lahko komentiral, kaj se tam dodajal, nije nebeznamne. Prvo, kar je ta komisija, tu je nekaj, ki preizkuša, kar je zelo malo strokovnjaka. Njihov je mnenje, nekaj poreklo. Ampak, ne vem, ok, ena stvar, kar vam ne bo všeč, strokovne zadeve, se javnosti ne smejo vrnati. Tu so strokovnjaki, jaz jih ne razumem, prihajajo zborabe, potem se začne vrteči številke 30, to je torek, umorijo še več, še manj. Ne. Kako stvar, stvar postane področje in zahvaljena novina sve je to popol poraz medicine in katastrofa medicine. Zato ker to pomeni, da smo za ljudje začeli v računalno med na celu. I to je potem odporno, ne samo za nas, ampak tudi za bolnike. ker to pomeni, da bi imamo defenzivna medicina, da se nočemo več kvalit za rizično bolniki, da boš v da boš zdravo maksimalno, kako se da zdrave bom ne boš poščal pojmeru, ker ta ne bi kdo poklico novinarja, pa rekel, a ne, pa ga malo ne. Jaz to vem, da lasni koži sem to prieskusil, ven kaj po pomeni, pa moji pacijente so zdajali novinarje, zdi Zdaj se ta bogi remška okora z nekim pacijentom, ker sem mu jaz rekel, ne me prijavljajo v komstrancu, jaz sem spožil ta plas in bo niko je hudok, danes mi je žal, da sem vek brez tebi na rednostavnih sluhov, Sem pacient šestkrat v in vsakem človeka postaneš najmanjši prijatelj. In samo jaz se lahko jim prijavi cepec, in je to cepec iz koristi in v javnosti. To niti v tej zbornici obravnava. Obračunavanje z med z v strokovnih zadevah, v javnosti, bi morala zbornica ustaviti. Jaz sem ji že predlagal: zberte ekipo strokovnih moralnih avtoritetnih stopil pred javnost in povejo spoštovanje o strokovnih zadevah v javnosti ne bomo reč govorili, poročilo o ki novinarji ga ne boste dobili, dobili v pa poročilo o ukrepih, da se to več ne bo dogajalo. So zrniki tako je začeli za dan poročilo. in zrniki, ki bodo to počeli, bojo sankcionirani. Pa potem moramo resnično eh, to skupanarati v javnici v strokovnih krogih in sprejet ukrepe, In preprečeva, da bi se to že derovalo, pa je to, je pa zdaj, da se bo zdaj par, par ljudi obglavilo, pa možno se ti so za to skoraj naredimo odgovorni, razumirajo, da pa je naprej se nič. In tle je zbor, zbornica že par let nazaj zamudila vsem, kar vi slišta v javnosti, je bil predsednik zbornicov veščen žeprej. Tudi Radam je objestil zbornicom, da je se nadrejene. Na Potem nekdo se vse da, vse to dal javnosti in tako že prej, prej breč, da se bi to da se ne da bi se tako premeri dogravljali, kot so vse s, možnost pa se ni je žalostno, nekateri so videli, da se da na tak način obračunava ti vniki na živce. Vsak zrnjih del je tudi jaz. Jaz sem jo po tehnosti nešteta, priložnost dobi napaka v v klicu novinarje in dal, da bi to objavljali tudi ljudi v bi biti ampotirani. Ne bi me nešto žal z njimi. In celo dobro namirni ljudje so imeli čitli v Brezni zaradi etike, ki jo imeljajo. Umirjajo, ampak zapomnite si na sva. Če da jasno javnost, pokažam strokovne napake mojih kolegov na došem institutu. Ogromno bo miko že zdaj cimca med tem, a se gre v zdravot, a pa zajadro h nekim čudodelcem, ne? in se ne prige v zdravot v, v radno mediciname. Potem bo takih bovnikov še več. Rekli boja, po leti, kaj se zavljajo, kaj bo ni svoj dotrati na okološčki, se zelo kaj deli z ljudmi. Kola treba našlo, da početja v javnosti je tako prevelika, da bi se za ki morajo zavedati, da v javnosti na skrkovnih numerih posmeva računavati. In zato sem ja. poti temu, da javnost to vrame Zdaj bom pa tudi jaz malo zopren, ne, če se lahko vi, bom še jaz malo zopren. A, Zdej, mislim, da smo spet na nekoliko spovskem terenu, bom takoj pravedal zakaj. Namreč teza se je glesila, da se morajo strokovna vprašanje obravnavati interno v strokovnih krogih, da nikakor ne smejo priditi javnosti javnost in do medijev in da je to prava pot. Ne? Ampak, najbolj že je res. Ne? Ampak naredi tako, da če imamo patagoniste, postorili vse, da bodo nekaj stvari prihvili, ne. Drugi poti, ko je pot nedel in javnosti dejansko ni voljo. In najvim tako, da ste tudi sami pravzaprav v zadnjih desetih letih svojega boja, ne, se biliko krati za teh dejavnosti, kar druge poti je enostavno verjetno ni bilo. Reče, ampak jaz nikoli nisem govoril o strokovnih zadevah, pravzaprav in o investicijah, napako v organizaciji, ostrovki nikoli vse pa strimne z vami, žal, ampak to, da so ta počela to dovajanje prišlo na področje odskovanja namirsa, pa meni smo za obliku odpovedli. Ne bi se smelo zgoditi. Jaz namisem, da zdaj bi, zato, ker smo načeli, no. da bi ne smete veriti kaj se dovajajo. Sploh se ne bi smelo zgoditi, da bi stvari prišli tako daleč da bi morali to obravnavati v medjih. smo mi kribi To bi se morali zavedati in se vprašam na zboljnici, zakaj se je to zgodilo, in kako to nadalje preprečeno. Zdaj sem prepričan, da se ne bo svrnilo način. Ko bo zboljica spet obveščena, da se na nekaj, nekaj dogaja, bo, bo, bo spet tako ne. ne. Če bo šlo za zazdrnike, ki niso v den naše kaske, in, in bo malo pofrcenje, čepa ne, počakljene se bo. In ne zavedati se ene stvari, lahko se vsi zgražimo nad neurologškem kliniko. Ampak, če gre ta komisija, ki to moramo na pregled, na mrski del del, da je tudi normal oddelka, V režimu uh, bo šlo, enako ali pa še slabše, tudi na mojem oddelku. In, in zato se treba jasno stvar, da so tudi oni napake. Ne, ne opostavljati ljudi, ne, ne opostavljati predstavnikov, ampak ukrepati in jih popravljati. Ostavljati pa je takrat, ko ne želijo popravljati napak, kako skrivajo napake. Tisti, tisti pa brez mirosti. Napake za vas dogajajo. Katastrofe je tam, kjer se na napakah ne učimo in ne popravljamo sisteme. Tudi v Sloveniji masovno, zato je kultura strahu pred obveščanjem naših napak tako velika, da se vsak misli tiho, da ne je to Žal je tudi, če do prijave oziroma ko na končnem inštitutu za medicinske sestre, ki to si prirejal neko zadevo, ki ne bi zahtevalo novega ukrepanja, ampak samo organizacijsko urediti, ki je rekel en glavni in konkološki inštitut, tu si prirjel na zadnjič, dopolnil Uh, Mordar bi nadeleval na te točki z listim spre kakšno bi bila vaša spet zelo generalna splošna ocena uh, vloge medijev, ki jo recimo v poročanju o zdravstveni problematiki v zdravstvenim sistemu uh, igrajo. Se vam zdi, da upravljajo neko korektno vlogo, se vam zdi, da preveč žijo kaferem. Da, da se na ljudi točki njihova vloga sprevrne in delajo več vode kot koristi? Nekaj spoločno ocenam. Jaz sem prepričan, če ne bi, pa zdaj ne laskal novinarjem, če ne bi oni opravljali svoje skoče, kar sem sprejman to za njih deset let, narečem vljenih takih psi čuvaje zdravstva, če ne bi sprejmenili zadeve, bi še ne stvari nevredno bolj brutalno se kot so se. Zamejo, da ti ljudje, ki so delovali v zdravstvu, delovali, ne, služili v zdravstvu, so, zelo občutljivi, ne, zelo radi imajo ne, imič športnih ljudi, zdravo živijo, potapljajo se, ne, čim globje se potapljajo, ne, na jahtah so poletično, koga povabijo, oni so moralni, radi pišejo, kako jih je oče učil, o etike, o morali, ne, blazno si želejo metodijalnosti, Tako imenovanih uh, pozitivcev, humanistov, ne borcev za ljudi, in jih blazno boli, ko jih novinarji ne bi In si bi marsikaj upali, da ne bi če ne bi bilo novinarjev, kako bi politike, kako so narejene, kako, kako so začeli imati, pa so novinarji izvedli, da objavili: to je bila katastrofa. Ne vemo, kako se ljudje, ki plenijo zdravstvo, bojijo novinarjev. In novinari so rekli, Ogromno ne je naredili. Zdi se mi pa zadnja leta, ne vem zakaj mogoče, tudi zaradi same eh, atmosfere v promedijskih hišah, da ne spremajo nič tako natančno kot so včasih. Ne? Še spremajo, še to ampak eh, predvsem pa eh, vse tvoje splošno, ne? vsi se vsi hitijo za hitrimi novicami. Vstak dan nove, nekaj kar se dovarajo, prej še teda ni več zanimivo. Ne? Včasih so se so, so, so, tedne mesece spremeni na temo, ne, javljivajo, s kaj se bojvajajo. Pritisljeni, odgovorni, da so se potrebni nazaj, ne. Zdaj pa tega ni več, na novica je zanimiva. In caj, da se ima to poločilo trošniki, ki bi to kleta se je pisalo, ko je pa pršlo v nebo, pa že to na, na drugi strani, nimo več na prvi, ne, tako, če več, reikirno, ne. Hočejo nove informacije, ne, ni več tako povlogenega raziskovanja, ne mi je, kot je bilo včasih. Kaj, če, če si pa hotel priti uh, v te smere uh, biznesov vzadja, uh, v zdravstvu, vzadja, v biznesom, uh, vsi se pa morali poglobiti, odlično dela, recimo Lidija Hremba, Hre, Hre tarčine. Zdaj pa ni več, očinko ni več prostora za take novine, da bi se poglobili v te teme, kar je pa škoda. Uh, ne morem, imamo razsledne afere, ki je na nek način popolnoma razdvojila javnost. To je fele rada, dogajanja na neurologski kliniki. Kot si vemo, se je stvar začela z predpostavko, da je prišlo do prvega premjera avtenazije v Sloveniji, kasneje celo do prvih nekaj primerov avtenazije v Sloveniji. Na koncu se je stvar sprevrdla v tezo o tem, da je Adam dejansko moril, da je moril iz nenavadnih motivov, to je se teza policije in kriminalistov, ne, za enkrat in da seveda nikakor ni moril iz potrebe počeljoko ljubijo in pomoči eh, pacijentom, ampak iz nekih eh, kot patoloških razlogov, ne i racionalnih kotrčeno-patoloških razlogov. Zdaj seveda vsi čakamo, ka, katera od interpretacije interpretacij po smagala. Z zanimiva reakcija je sledila v javnosti. Ko sem sam nedavno tega pisal, sem gotovo, da je pravzaprav v naši družbi še vedno veliko ljudi, ki je radno obverjava in zaupa. No z da ga premeni na desetine kaznjenskih na prav desetine. Ne? In reakcije so bile tega tipa. Ne? Če želim si a, da če bo to potreboval, potrebovala, da bo Rada nekoč od njegi in bo lahko odšel za te deseta. Spet ne postalo isto vprašanje, kaj si mi mislite o tem primeru? Kaj je resnica? No, vemte, jaz seveda natančno ne poznam, kaj se tam dogajalo. Vem, da je bil Rada zelo skrbal za bomnike koče. Napraved najbolj sedevci. Jaz sem zelo trudil za bomnike. Očitelj mu nekaj te osebne zadeve, ne vem, če je to res, da moram komentirati. Ne vem, če je res to počel, kar se mu očita, eh, sigurno to ni bila prva otanazija slovenski medicini. Eh, dejstvo je, da je opozarjal že prej na nepravilnosti, dejstvo je, da ga niso poslušali, dejstvo je, da, da ni bilo sistema, eh, ki bi zaznal te, če so se dovali nepravilnosti in, in odreagil, to, eh, Ta sistem varnosti, to je nekaj, kar ni treba graditi. To ni zdaj, da bo že rekel, danes bomo imeli. To je sistem, ki se ga gradi, tako kot pilotirane je letalne. Zdru zahtevne sisteme, ki se ga moraš držati kar pjanj splota, spoštova, delač, povečaš možnost napak, isto je v zdravstvu. te podcenujemo te zadeve, imamo odličnega srkovnjaka profesor Obida, pediatr, ki se že leta trudi, da bi govorili o tem, da bi, da bi spostavili ta sistem. Žal se je mora zgoditi Radan, da ta človek prišlo več do besede, da smo ga začeli tudi zrnjuki poslušati. Uh, ampak, spravljam, ne, ne mislite si, da po drugih od očeverstva v vaši knjimšini, pa na mojo deh mogoče boljše. Je, sigurno je to osredna tragedija, doktor Radana. Uh, Mislim, da se na medicino ne mora več vrniti. Uh, vi pa morali, To natančno analizirati, zopet ne samo odstaviti ljudi, ampak se vprašati, zakaj se je, če se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, zakaj to sistem ni odreagil, zakaj je on opozaril in se ni ne zgodilo, in graditi sistem varnosti, ki bi upošteval vse to, kar smo odruželje, gledeval varovalke, ki bi preprečeval Seveda bi se spet dovodile zadeve, ki bi nas svetle. Pak zopet bi nas presenetle, spet bi analizirali sistem, spet obradili varovalke, zato da se nas ne bi iz ta strata presenetla čez pol leta. In to je večletno garanje, večletno delo, ki ga je treba po vseh oddelkih v Sloveniji. Bojim se, da bo zdaj spet Rada bo končal tam, kjer bo, to je tragična oseba. Ja, v Sloveniji v Sloveniji. je za nekaj, kar ne došlo, v Sloveniji ni bilo. se ne nisem, zdi tako tragično, ampak kot rečeno, mnenja so deljena in dokler ni pravnočno obsojenje, sve da ne došlo, in to ja. razumemo. Ampak pogledajte, zdaj bom super uh, Ali bi vi, kot doktor Brecer, bili pripravljeni za to, da res odločno opozorite na napake v v delovanju, v svojem mestu in tako dalje, napake sistema, varnostnega sistema in tako dalje, res bili pripravljeni iti tako daleč, da bodo na koncu proti vam vložene na desetine, mislim, da je več kot 30 kar zmi slihovati. Bili bili tako pripravljeni iti tako daleč. Samo zato, kot je rekel doktor Adam tistih odljenih, ja jaz, jaz sem skuščal tisti kari ljudi zato, Ker sem bil nezadovoljen nad nivojem komunikacije na našem modelku. Mislim, s ni bilo, ne? Ni v Se vram, to, zakaj sistem ni odreagiral, ko so to prvi izvodilo, če se je? Drugo. Pa se je, pa se je drugič, pa se je tretičan. to je bez ovik, ki z se trojajo ne bo nikom, ne, ne, kaj se pred njim se je. Tako že, ko se je prej bi zgodilo, bi moral sistem odreagirati in bi morali skočiti v zrak in pogledati, kaj je, kaj je bilo ne. Pa se ni zgodilo neče, pa je celo, ono, On je šel do, do ljudi, im rekel leta, kaj sem naredil. Pa se spet ni zgodilo leče. Vredo, jaz bom jaz samo še dve vprašanje, da ne bom predavk, ker publika že vnet očaka na svojo priložnost. Moje prezadne vprašanje je bilo naslednje. Zdi se, da je imenovanje vede direktorja HKK-a Andreja Baričiča sporno iz razlogov. Gre za gospoda, ki je malo da ne prišel z dopusta in bil imenovan za vede direktorja, ampak na tako nam takoj očeval dopust. Gre za osebo, ki se zdi, da je prijazna in drugače povezana z Blažen, ki je v svetu zavoda. In prejšnjem direktorjem UKC-ja, Simona Gorkuncev, na kateri mediji so pisali o tem, da imate skupaj vikajt nablebo, da sta soseda in tako dale, Gre za, sebe, za osebo, za katero se kotovilo, da je poslovala v preteklosti z UKC-jem na nekaj nespremljive, koruptiv, potencijalno koruptivne načine. Gre za osebo, ki je prihlila cel niz podjetij, ki jih ima v Torini, in katerih so lesniki, so posebej, ki jih išče Interpol, prekotiravljice. Se vam ne zdi ta zgorba z imenovanjem VDD-direktore Varičiča nevarna za OKC? Jaz dobro zelo prekršil svoje pravila Jaz eh, iz vlastnih izkušenj, ko sem v preteklosti Ko sem pre teklosti, bo rekel, daleč pršel, so so, uh, v preteklosti daleko prišel, pa tudi prišle, da so v kliničnem centru uporabljali par ljudi, recimo profesor Kenda, pa ne morejo, ki so skočili in javnost rekli: javno je preveč, pa ne more. Peklo pra, je karmišče za zmenke z umkoškimi podkopniki. Opinion makeri so povedali, da jaz nisem prav do, do, do tega, ki je pravšil. Potem sem videl, ker novinarji nekaj bo šel vprašati. Če bom bi jel zapravo poslumel, tako nisem naopravljen. Zdaj se se izogibil komentarjev kliničnega centra iz tega razloga. Ta problem je več vlasten. Jaz, jaz se Prvo je plača direktora kliničnega centra, je 2700 eurometrov, kar se vam mogoče je zdaj veliko, ampak v Ljubljani eh, za ta denar pač ne od menedžerja. In to se moramo vprašati, da bomo zdaj si šli neko naprej, ali bomo rekli za določene javne zavode, ne samo da ne može biti menedžerja, ne može biti tudi strokovnjaka iz tujine, ki jo se bo zaposlil v kliničnem centru, kar je bil razlog za afer odrošila srčna kirurgija za 2001 leto, nismo mogli zapošati kirove in Slavaške. Najprej bi se morali vprašati, bomo končno začeti cenih ljudi, ki imajo odgovornost in jih primerno vprašati. Če bi to naredili, bi bil spektr kandidatov za direktorja veliko širši in do takrat od tak, kot je. Spravo, dobišo ljudi, ki so entuzijastijo, pa ljudi, ki niso za nič druzga, pa ljudi, ki bodo si pomale drugačena od 2017. odvihljenja. To se lahko javno sprašuje, da se vsak, da je treba funkcionirati znižene plače, ali bomo rekli, da imamo dobit funkcionarje, ki si zaslužijo višjo plačo. Drugo je svet zavoda. Jaz sem v zavoda, drugi zdaj imamo v resolucijo inštitut in že ko sem prišel noter, na srečo parijo odecilov, gospod Miklović, bivša delovnica kliničnega centra, delovala več deset let v farmaciji, pa je bršla za 6 let klinični center in on nam je, kaj treba narediti. In v mojem zavoda, pa tu sem tudi jaz pripravil, sem v načinu odisko, je to, to je bilo tretja četvrta, da bo fanta delali. to bo to to je detonov, de da je da je to da je detonov, da je bi nazvali, ne mora, ne? In smo rekli, vizijo Goša, tudi tudi, do decembra 14, s pa dejte do 14, to inisa. A se na 14. čakamo. In cel kup stvari, ki smo Pač vemo, da je rekel, uh, da je šlo, kar ni naredil. In bi moral narediti, kot je še čvrsto. Vsi povedo, da je zakonito, kaj je nezakonito, sredi dakle, vse je podjetje, da je vse zakonito. Ampak kot da je to v redu, svet zaveda, da je še to, še to morate narediti. ne? To je punotone. Čez tri mesece na naslednji sej bo se predstavljalo, kaj se je In mi smo da takrat bi, ne rečem, Hrolost, hitrozina, skrbek za to, da bo napisal program, da, da bo začel iz, izpolnjivati. Ne. In me tu ne briga, če se s kom je sosed, s kom se družil, kdo je pošiljal. Če imaš ti odličen odzorni organ, ti postaviš nalore in naziraš. In, in lahko je nekdo vsak dan za ne reče nekaj, ne več zdaj, ampak ga imaš v šahu in bo to delil. In po slovenskih pomešnici je to drugi problem. Prvo je prinska plača direktorju, drugo je, da nimamo dobrih nadzornih svetov, svetov zavoda. Svet zavoda moje dobro, tudi v primeru Znači uh, Če bo kandidiral za direktor, ne predstavi program. In zduh hitro se potem uh, ta, ta zgodba konča. Če bom pribličen program in ga spremljuje, pa ne se denagorce Dobro, čakamo na nekog program. Evo vidite, še samo rečne, jem pokaži, bo ga ni. Ga ni, ne? A, ja, pogledajte, vira dopustena, če ona dopustena, nekako ne napišem. Ne Poglejte, še zadnje vprašanje, morda težavno, morda ne. A, doktor Brecl, iz časa, ko se še ni govoriti proti medarijev, ne proti korupciji, In doktor Erik je rekel, je to ista oseba, se je vmezila v tem boju, prekajil, je postal drugačen, da je žela prepoznati kot istega, kot takrat, ko je bila še nepoznana kot borca. Na ja, nečem čisto sojemu, uh, zakaj ne? Sploh ne znaš, ne moreš, bom povedal. Uh, ko se začela afera Rada in ga sem poznal, prišel je k meni in me vprašal, kaj ni naredilje. sem je mene preganijo sedem, osem let, imam kožo in zato izdržim. Ti ne bodo izdržal, si pomoč. Sem uh, če, če, če priješ vse tone, pa ne bi na beno svetoval nekaj poskusil, ker sem veliko uh, veliko sreček od pameti, veliko sem veliko sreček tudi medijev, da so ostali za malo, hotejo od uh, ljudi, ki so me podljubjeli, ampak uh, verjetno za mi je nekdo šel sko vse to, kar sem jaz, pa ostal v službi na svojem nevnem mestu, je tako majhne, da ocvetujem, ko vsak mu, da je to počne. Dobil sem debelo kožo, uh, če bom recimo prejšel teden, moj dragi direktor objavil intervjuje v, v, v, v demokraciji. V slovenskih novicah pa v nedeljskom dnevniku pa klo saj, pa sajna, no, da so se biljenja, pa tudi pa vse in režitimo dokažem, je zdaj to dobro, ali do neke mire je dobro, a pa drugi strani se go a nisi vse postal preveč neočutljiv. Je pa Uh, uh, tako varnostni mehanizem, nja. Je, je pa, res, to svojene isti gražaje, ne, centra, ne znam. Verjetno, če, če pa par let nazaj sem, sem bil v podobni situaciji, kot Zdaj se čel pravila, če je depresiva, kar me na načne dane, recimo kliče spod Fakim, pa sem sem se nisem se kjelo dost, pa me kličem minister Bručan, pa sem smislil, pa kaj mi držiš, pa me še nekaj ljudi kliče verodnevne. S mislim, da kraj mi je težiti, dajte mi ve, pa so, so mi so, sem s mislim, da pa po priče, plošiča neče te plošice šestetka česta so vse zvite, pa sem pak spodil, ne. Je, no. Sam drug dražaj, moram pripita še bita deset človeka. Se pravi bitka ka proti me, da gdje imam človeka, s časom da naredim neočutljivega in to je ta slavni plac tega mora. Občutljiv sem še zmeni in še zmeni, ampak dosti bolj diplomatsko, pa dosti bolj uh, nekaj načem, se trudim pod petarejem politne. Se ti zdi točno več, škoda, če ti to, to kdvi skrače po glavi, da vseeno možeš nekaj delegerati, pa ne. Ok, jaz bi se našemu gospu zdaj za prvi del zahvalil in bi, a, da je bomo predolgi takoj povabljal vas, ki spredamec prijazno prišli sem kaj, Da postavite kakšno vprašanje, dr. Brezcu, ali podate kakšen komentar. Zdaj, tako se bojim, je malo prekratek, tako da vas prosim, da morda glasneje spregovorite, ali, naprej. ali pa pridete vsem do mikrofona, ki vam je prižgjen. Izvolite. Ja, se vprašanje je, najprej ne sem za dve. Povedali ste veliko, vedno nas poskušamo gledati in uh, zahvaljujem se vam, da ste to, kar ste in delate to, kar delate. Res upam, da vas profesionalno nikoli ne bom potrebovala, ampak uh, res uh, čipra več takšni, ko ste sigurno ne dugli, smo in tudi ne bom bili toliko težon, zda Lep, treba, tebi, da Zdaj ne lepšam, hvala. da Ajde, da, da, da kolega, brez opokajsko zaskrna, ker nimaš pa vrema problema. <laughs> Hvala. A, torej, um, korupcija v javnih institucijah, um, zagovorniki privatizacije, recimo, ne, um, to pitno je nekaj um, razlog zato, um, da se bodi predvsem še v kako je vse treba privatizirati. Uh, ker no, javno institucije imeti tudi javno zdravstvo, naj bi bile je korupcije, še dobro, uh, o bi se um, tenjoti, torej, da vno razpravljati. Vaše mnenje od ti, da je zdravstvo javno, uh, da, je, da, da je to legno korupcije, kot, kot, kot, kot bi sam praviti o svima, ali bi se spokojali šlo s privatizacijo? Je ta, ta argument, ki uh, uh, spokojali argument ki si željeli privatizirati? V vašem novem KBM, če bi leta 21 podarili, ne, komane, ne, ne prodali, podarili, bi se zelo njim, kajti kreditom, ukradili, no, iz športa, hrvaški, pa še vedno ne ugrabili. Zdravstvo eh, je podobno, ena sreča je tu, da težko boste razumeli, da je korupcija zdravstvena kot pozitivna vrstna. Bi verjetno sprivatizirali bolnišnice in eh, Iniciramo vlado, da bojuje s premem, zaradi nečega, zaradi zemljišč, ki so jih zelo radi Ampak mislim, da so te eh, ljudi, zelo zelo, zelo oceni, da je to zbožje malo naprej, javne socialne bolnišnice, ki se jih da naprej še zdi, krasni. Če je to podobno, potem je konec, ker korupcija v privatnih zdravstvenih ustanovah je zelo Ampak je problem, da se to mi tukaj razumemo, smo vnikni, vse to so že v zahodnih državah. Kakšna je dostopnost zdravstva na ne splošem nezvedito ne v državah, ki imajo privatne boljice, kakšna je v, v, v, v, v socialnem javnem zdravstvu. Dostopnost za vse je sigurno večja v javnem zdravstvu, ne? če je pa privatne bolnice v naši celi kozvek segmentu dihma, da tam dobijo boljše zdravljenje kot sicer. Tako da, nisam zato, da se v zdravstvu neč privatne. Delajo se delo veliko krivice. Privat koncesionari zdobljo delajo in se trudijo, svoj dnari investirajo v, v, v, v postore, v premo. Delajo blzkar mnogo masivo v javnem zdravstvu, ampak tiste gro zdravstva, terne zdravstva pa mora ostati javne. Tudi recimo težja medicina, težki boviki, ki ti tedne, mesece obležajo na intenzivi so privatnih, ali nisem interesantni. In zato mora zdravstvo, hrbdenica zdravstva mora ustati javna, tudi najtežja medicina mora ustati javna. Je pa prav, da se zdravom tudi koga spusti zdravom pri vačanju, da se primirja, recimo v škole te oslojenje, kakšne so pa cene, materiala pred njih. Ne? Ampak tista hrbdenica po mora ne mora ustati javna. Kaj okay. Jaz bom povedala, ne vem, kako mi bo uspelo, sem se nekaj zapisala, zelo sem bo slušala. razumem, tako v kratkem času, tako v času nevo, ne tem, pa ne morem do tako globoko povedati. Ne. Vse med vami, v vaši stroki naukati, kar se dogajajo netolerantnosti, kar ste povedali, nerazumevanje in mar kaj takega. Kaj je pa naša, naša naloga, nas vse, ki poslušamo, nas, čisto preprosto rečem, ljudi in ti kaj je naša naloga, naša kompetenca, da vplivamo na vse splošne probleme, ki jih vi lahko doživljate in jih tudi doživljate v vašem delu medsebojnih odnosov, pa po odred, po, po, po tudi niste mogoče kdaj to glede na odredbo z svorbice. E, zdaj, kaj je, kaj je pa naš sociološki kodeks? kodeks? Sociološki. Ja, mi smo sociološki, mi smo ljudje, mi no. lahko pivamo, mi lahko eh, pres, mislim, razmišljamo, posegamo, kako, kaj lahko mi naredimo dobrega, da bi se z Ja. Zamec se voje odnosite škole. Vak, vi morate pijest, recimo počudujem vodinjem, znači vreste ven, pa se nekdo zabije vas za auto, ne? Vaš auto boste pojavlja v školu za rovaneci, zdokad pače počuje, da je kasko za rovane, in če jo nekdo dobrojeno ne boje kasa, za te od njih, da to naredijo, zvan, da boste se zmena pa jesu, še celo Ljudje v Sloveniji, ki so bili zelo zaštiženi, so bili da to verjetno premajhno, da bi vsi vse dobili. Pravno je pač za rovani, pa, pa ko, ko bi morali iz tega nekaj dobiti, pa ne dobijo, pa čakajo večer, pa se ne pretožujejo. Zahtevanje je, da je človek. Ko sistem vidi, da so tako in tako zahteve, se lahko vpraša, kaj je res, da je človek vedno več proti Toleranca do, do, do ne delovanja de, de, sistema. Je prva velikanska, zavrnjena. Okay, naslednji, naslednji. Naslednja. Burda. Danilo Muršec, še, eh, slišal si, da ne pravi, šestih ljudi postavil z nami. To je šala. In pravi, da si v tistem delu, v začetku, ko si to 90 odstotkov ljudi je takšno. Moram reči, da meni niste prosimljati z tem, ker, ko se gibem ljudmi, med ljudmi, prosim navarjam med kolegi, loboci ko Slovenskih ljudi in tako naprej, veliko krati pridemo na neko razpravo, ki je začetno delo tokaj kritična to pojavo, tudi dobro v zdravstvu. Potem pa hitro pridejo večina njih tudi del, Znajšel se je, tudi torej znajel se je in spetov isto naredil, če bil na tem mestu. In se sem mi zlikal, da so mi podrezali noge. Še tem bolj, ker sem bil 25 let zaposlen davčni špekciji. V času službe v šurine knjiv vod, svake si nismo znali predstavljati, da ne bi pačal bezpev kot socialno varnost, ali da glavni izvajalec ne bi pačal kot izvajalecev. Če pa rečem davčni upravi, ki sem jim zavezam v podatkov, ampak lahko povem, da so se zapisniki in odločbe iz 100 na 200 strani. Pred koncem je bil rekord odločba v 263 strani. Ne smem povedati, koliko je bilo vse, rekel, milijonov naloženih. Kaj je to z ljudmi? In samo še to, da rečem kolegu uh, lovutsko vlado, to se je, ko vlado to isto počul, ko si bil bi, bi takrat vrnemči, pa tega Ne, ne, tam pa ne. Kaj je z nami naložen? Z ljudmi, s to filozofijo. Če se tukaj na tem temelju, pri bobičnem človeku, začeta ta splošna filozofija, z še seje. je, jaz bi bistvo naredil, če bi bil župan, tako je, ja, kaj če pričakovati, to samo se ekstrakulirajo, čim miše so pobožarji. Ljudje smo tisti. In še eno strato bom rekel, mladi, jaz imam občutega skompive času. 70-ih let, 80 ko smo in drugi, dosti bolj revolucionarni. In to je Ne upali smo si reči. In to, da si vi upate reči, da nastopite javno, res vas poštujem. Hvala lepa. Hvala. nas slovenci tako posebnega? Vse ne vem, smo došli, da malo en tak, bom spet rekel, iz nazaj, ko je Referendum smo premenili doma v Kleti preznovarto. In smo rekel, je na stvar skrbine Tito je bil na najbolj slovenc, Carter slovenc, No, šelili smo v Beograde, ki so zelo vplivali na delovanje Jugoslavije, ne? pa ni šlo noj. Krivi so nam pa vsi. Robanci, češtej, pa Srbiji so vsi tiho, pohrati in podobno, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, da bo se v srani preselilo v Ljubljano. Tvega da, da, da se z meni možete žiti. Okay. mislim, da imamo v sebi, malo, saj imeli smo ne, tak uh, pogled delnega ljudstva, ne. poštenje, ne, ne eno, ne drugo. Ne. Nismo, teda je pogled na lesnici v očine, ko smo nekogprej postavili diagnozno in na tem bo začeti graditi. Ne. Nismo tisto, kaj se trudno predstavljajo, da smo. Ne. In zato smo tudi tam, kjer smo. In zdaj to treba začet za nereavne točke. Okay. Ja, če dovolite, bi pa jaz bi malo bolj provokativni. Prejsto menili, da se vam zdi neprimerno, da bi se v javnosti razpravilo o strohovnih zdravniških napakah. Delno se je šlo v to debato, pa me zanima, zakaj. Ker skaže se, da če se o nekih napakah, debatira v strogo strokovnem, trokovnim, zaprtem probu. potem pride do tega pač, efekta, da se stvari nekako pometejo pod preprogo, ker ni transparentnosti. Ni transparentnost najboljši recept, da je neko podrobno poročilo, ki se izdaja v javnost in se in je pač potem to vsem minilo, in zelo težko karkoli izkriti. Ker pomenili ste tudi, da sami niste nikoli uh, govorili o strokovnih napakah, ampak recimo o investicijah. Ampak tudi napačna investicija je strokovna napaka. Morda ne za vas kot kirurga, ampak za ekonomista, ki je um, investicijo pripravil ali pa za um, ne vem, projektanta, ki je pripravil um, slabo napravo in tako naprej. Ne. To, če bi lahko torej to v vašo pozicijo nekoliko utrmilili. To je problem, ker se ni debatjelo v strokovnih krogih, ker se je to skrivalo v strokovnih krogih, ne zato je prišlo v javnost. Interes javnosti je, da oddelek dobro deluje, da je troška srčna chirurgija dobro deluje in uh, tu je interes javnosti. Vi ne razumete, po ne razumem poločila. Jaz ne vem, kaj pomeni, da so štiri umrli, zlorabi so, da jih je 30 umrlo, jaz poločila znam komentirati, ker nimam znan. Ne? in to lahko sporožiti zelo velike zlorave. Ampak ravno to je stvar, da to nekoliko, je postil, da je do, do za tudi do, do, do investiciji teh se ne moramo o tem razpravljati. To ne gre življenja, ne gre za, ne gre za, ne gre za uh, Tore, in se treba, uh, interes, je tisto, kar je najboljši cilj, čim, čim boljše vdelka. to je primjer, zdaj, se uh, kolateralna je primjer. Prvo je, da se vidi, da se da upračunavljati s kolegi v javnosti. Če hočeš nekoga nasaditi, mogočeš na napaku v oslavno vinerji, mi bojte objavili. Napake delamo vsi. Tisti zvorniki jih te v dve na delu napakih, v mojem delju največ. Uh, to je prva stvar. Druga stvar je, da uh, se bomo zvorniki začeli ubikati od zrtevne medicine, zvorniki pa šel razkirati, pa, pa uh, zdraviti ljudi ki so risični, kjer ustavlja več, večja možnost, da prijedo zapletov za kateri bo spet krznovan in se omakneš da ta zdravljika postiš. In na tak način je kolaterana škola prevelika, tudi težko zomet ljudem, ki niso v medicini, prevelika, da bi se to šli. E, recimo, zve, postavite se u kožo e, srdečne otroškega kirugljenja, ki je, ki je za v otroka. Privede, da je od zoni čaka javnost, da čaka tisti, ki radi nasadli, iz razumlja drugega tabora, ki je zdaj dokazovali, da zdaj še bolj dan otroški srčni, ki je v djej starški koni prej. Zdaj se postavljalo novo kožo, tada otroka, tak srček, velika možnost smrtnih zapletov. In s vsem tem premenom predzeti operiranje. Grozljivo. To, to, to lahko se zaveda samo nekdo, ki je tudi razkozeno. Jaz sem nežalo smel to nad sabo. Po drugi strani me je to koristilo, ker sem res se pazil, da nem prehral do zapletov. Čekiral in sem mojim tem, ki me sredil. Hvaležno danesko morske, pretekaj sem veliko najbolj Sem se trudil, da nisam, ampak sem pa tudi v, to, v, v situacijah, ko sem bil na a gde mi riskirati, naprej, in sem se sprašal, kaj bo ne če se mi zelo vjenje. Za take je misli, osempet od človeku ni prostora. In to imamo za sloveni. Isto se dobra za izdirektorji. To, kar počne Nemška, menja, Mena vsega ne motiva, lahko si mislil, da sem do nekoga, ne, ne vem kaj, ne. Uh, ampak kaj problem s tem, ko on o teh zadevah v javnosti? De, če bi se zdaj kdo želel prijali za direktorja na no, pološki inštitut, si vsak mesec da se tam se ne bo ušel. Mi smo remške izkušali ponuditi prav tega razloga, da se tako njenica naprej do javnosti. Mo pači povedi, kdaj glasovali bomo, odstavno moži, večina bo za to odstavitelj, ti damo možnost, da To se že zgodilo enkrat, odstopa ena za direktorja velike ostanove v sloveni. Prepršu zmatil sem me, stvar pa na vodo. In s tem, kar vam počne zanjavno se ide na školu, kar sigurno bom odvrnil nekoga, da pride na, na to vmesljanje. Če, če pa ti opozarjaš, kaj je na rojo pred inštituta, na te, te kolateralne škode, nekaj, če vam posiljaš nekoga, da je bolj mogoče te zadeve popravljene. Zato je pri teh zadevah htjela biti zelo zelo upazil, mimo tudi kodeksu, da kako pravnavno je že to, da predmavaš ljudnika v odsornosti kolega in je neetično, kaj še re, da daješ na, naprej drugim, ki za to niso predpostavljeni za obravnavo, kaj še re, da daješ v javnosti. In to je kodek za antologija, ki ni, nismo ga leta 21 postavljali, Jaz, yes, veliko kot starejši, ki so napisali, so se zavedali, kaj to pomeni. Iz mene je to težko razumljivo, da se zmoji srdnik, da hočem da se prekriva napake. Jaz, nočem, složen da se povrnavati in ukrepati. In da je končni cilj koristiti za javnost, to, da imamo brodovine odrte, ne pa le. Zdaj pa, v kakšnih kašni, ukrepih so obveščene na rožnjakih, na srčnikih drugih. Da se sam človek, kako pa se ga obglaviti. In to za javnost je dovolj. Na isti način naprej. E, Kolegica Karmen, zdaj Jaz ja bi samo poentažila, pravzaprav to vprašanje, ki ga je postavljeno kolega, ki se je nanaša na strokovnost. Mi smo se v obkrožili od samih strokovnosti, vse različne strokovne službe od ali do divnikarja, ki jim izmeri emisije v divniku, pa reče vse vredo, ne? Potem pa drugi drug večer, to se je meni tudi zgodilo, ni pante o tem. o tem, kje je ta posebnost medicine, glede na to, kaj, ali kje vi potegnete črto med tistim delom medicinske sroke, ki mora ostati v strokovnih krogih in ne sme v javnost in tistim, ki pa lahko gre javnost. Torej, tu to se tudi meni zdi malo kontroversna debata. Vse investicije, vse, vse zadeve v organizaciji. Če se ne popravi, se morajo javnosti obravnavati zadeve, vse pa morajo obravnavati stroki. Problem je, ker potem nimamo nadzornih organov, na ki če stroka odpovede, nadzornija organi to obravnavajo, ne sme to služiti v In Jaz sem bil v preteklosti proti temu, recimo, da bi nadzore Všelji na ministerstvo, ko sem da odročenim ministri, to se je tuč izvodilo, predstojnik je ministro odnesel dokumentacijo do unika, ki ne bi mu jaz, naenkrat vem vse naredil, bovnika, so veset let ignoriril, da ima raka in je še dan skoro bo užil. In mu je predstojnik odnesel ministro za zato, da bi s tem obračunali zmano. Ko sem ministro, mi, mi gledam, že če da to ni res, ko sem ministro mi gledal, da sem razgovor, ko sem naklicil in je to priznal, da je se je zgodilo. Posnel ni, da vam to objavl, sem poslal na vidi neko k in priznal, da se to res zgodilo. Prepopodinih če, isti človek, ki potem tudi poslal uh, odvetni škopisar na komisijo za medicinsko etiko. Vi to težko razumete, uh, ampak zavedate, se morate, Končen cilj tega, kar zdaj počnemo v Sloveniji, ničanje medicine, zahtevne medicine in zato bi se morali zavedati, da se tega ne počne. Če, če mi razpustimo in da pokažemo dokumentacijo v nove nebovnikov in v kaj kraj narobe, ga pa še godi v zdravu. In vi lahko začnete obsoviti zdravnike in jih zapirati zaradi sokovnih, napak čez deset let ne boste imeli zdravnikov izjemno specifične zadeve, ki se jih nekdo, ki ne v sistemu ne more zavedati. In vrjamo, da ne hočete vedeti o tem vse in imeti informacije, ampak tako, ko zdaj potekajo zadeve v Sloveniji, žal potekajo v škodo v ročih Mogoče bi lahko rekli, da bi to deleno, v koliko tudi se zdaj znači pet minut vrtimo, razrešli na naslednji način, da rečemo, da treba vrnati primer od primera, ne, bom dal čisto svež aktualn današnji primer. Recimo, danes je Senat Mariborskone neverze, na koncu, kot točko razno, sveda bil preseljen spregovoriti o najbolj korupcijske aferi Mariboru, aferi Lovožer, ki poznate, ne, vsi je poznamo, ne. Zdaj stališčo neverzo je točno to, prostite, to je skrokovno vprašanje, mi bomo dovolili, to je to tudi danes rečeno, da medije na nas pritiskajo, javnost, ki nima nič, postopki tečejo, dovolite, da mi v okrogu univerze skrokovno to razrešimo in tako. Da. In to v situaciji, ko javnost ve, pričakuje, da je seveda ta dekan razrešen. Hočem povedati, so primeri, ker se zdi, da javnost, da so Ne? So primeri, za katere se zdaj, da so tako napredovali, da so tako učitni, da imajo javnost pratica nekaj tega. Ne? In da ta argument uh, strokovni presodni najboljši so pa najboljši od primeri, kjer bi res da stroka morala povedat najprej, zato ker je kakšna stvar zmanipulirana in javnost in naprav predstavljena. Skratka mogoče bi to dilemo odporez da bi rekli, dajmo pogledati od primera do primera. Ej, možno? Ta primer bi se omenil, verjetno ne bi prišla tako daleč, če javnost ne bi bila obveščena in ne bi namiljali pritisniti. Ja, to je tako šla najmanj izbredno, da je. Zakaj si s tem ne odreagira? Uh, jaz se ne trdim, da v teh zadevah rada in na troško srečna chirurgija. Kolikor so se stvari v preteklosti, na koncu javnost ne bi smela biti obveščena. Jaz to obžalujem, da so stvari prišle tako daleč, da se z njimi ukvarajo ziskovani novinarji, in da se kaj premakam in ob sojem zamniščju, zamniščju z bojnjencev, da pre niso dereagirali in prepečali, da se to najprej dogajajo in drugič, da so stvari še tako daleč, da so se morali ukvarjati s tem, raziskovalni nominerji. Razumete? Tragedija je, da so se morali na koncu ukvarjati s, s, raziskovalni nominerji. Jaz ne trdim, da se ne bi zdaj smeli. Zdaj šla stvarče zrov in da so se pač morali ukvarjati. Pak stvari morajo morali tako potekati, da bi se pre... Spoko nije bilo potrebe, da se novine iztenkuvalijo, ampak da je javno samo veščena ukrepih. Je pa res, da če novine ne bi sledili, zrniška zbonica ne bi ukrepala in če sem že malo provokativen, klub bi temu, da se ta zadeva vrati v javnosti, radam pač ni del e, klana, ne, če znamo srečno, ki je v a je zrniška zbonica ukrepala. to je tragedija. So samo prestrašeni starši, so, Znači, tragedije strašljivo, ki so jim otroci umrli, ki jim pomušajo vse življenje, vprašanje, kaj če pa bi šli dol dan ali ja bi bil otroko živ. So zdravniki, ki se bojijo opijati, ki jih je strah opijati, so medicinske sestre in ki jih je strah pred s temi otroci. Ker kaj pa, če bo kaj narobe v srcu, spet se v javnosti, zaenkrat je to posledica vsega skupaj. Jaz se izvoljen so slišal še za robenje ukrepe. Tako. Okay. Ja naprašča, nema. Ksi v strojke, ki je pa medicina, ne, S to v inštitucijah, in klinčne centru, in mali mora, ma se je pa tudi v Venturini, ko zjemu, ali buvika, pa jo še slavili, ne, na znanosti, v ne, praške se nekomite da Uh, S tom bazo bom rekel, fenomen, ne? me je zanimalo, kako to vidite, kaj ste to pisali, kako potane, da večkrat na neki način prikazali. No, tak, ne? uh, vsi ljudje, ne, ki se imamo, jaz razumem vašo pozicijo, ne? vi se branite, ne samo da branite sebe, ne branite tudi stvokol, Ker v bistvu ima mesto, da bi se ukvarjali samo s svojim delom, ne ste se bili v nekem trenutku pripravljeni spust, spustiti napole na bolje, da se smo zagraguje depozicijo, da lahko v kiruški dvorani deluje, normalno, ne. Meni z njega druga strana, očitno, ne? ne, ti ljudje, ne, se pravi vaši kolegij v polnimisiru, vse, no ma pač kaj ne, Uh, a niso malo zrešili svoje profesije, ne vem, ker ja si čase samo neke afere, in učini se, očitno se on bolj s za sporo sroka, zato se zelo praška, na to da je vprašava to, ka pročnete, ni uh, se zadeva, je vedno neke novo izopredrevanje, preštudije, kaj je novega a pa to, je oni čas, ne, si s tem ukvarja, Pazimo, da je kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, kriz, Oni se pozniki meči, meni domovkvarjali, potem ne... neki res da so či se potem se da nas uporijo protivame, jedinime, ki ste tam do mene, ne če bi znali vsa dolg, kada rečite, bi to zelo provokativno, pa veri, to naraviti odgovoriti, ampak. kako cenilate, koliko je za stokom Njakova, vrkonskih, kiurugi v Sloveniji, kateri pa samo delo, karjera, pač inarili, izučili, se pokriči, da reče pa, in se pa no te do so prijezdili, da ne, vsi to je. To, velika večina zavnika. Slovenci svoje delo delajo strokovno, etično in pošteno. Zdaj, postojevat, to nasplošno je krivično. In Veliko predstavnikov, šefov svoje delo dela dobro, za majhno plačo, primerjavi se kar bi imeli, če ne bi tega dela opravljali. In pošteni se trudijo. Ampak so mi največ tudi ljudje, ki so, ki so zrešili poklic, ki ne bi opravljali poslanstva, ki bi jih morali upravljati. In to je, to je res, kar pravte, da ti ne mutiš, ne možeš med čas. Ne? In to je spet problem, ne? A, a, a mi vodine zaposlimo, ne? a imamo nadzor, ki zahteva od njih ukrepe. Ne? Če ti zahtevaš, ne? če imamo spet nadzorne ordane v bolnišnicah, če imamo svet zavoda, če zahteva od potrejenih, kaj mora nares, ne na boj meni časa. Ne? Tako kot rekel nazivnik v Avstriji, Ki mu kar je pred stoletnjim govoril, da dela tudi privat, da je pač ja, pa čas, časit, privat, začnejo končati v bolnici, kakor ne greme. Domovne, da vidijo, ne, ne pa še kam delati. Ljudje treba zaposliti Pri nas sejmejo kot nekdo prej na neki vodilni položaj, da v njemu to, bo to smo v dolžni videti to. Ne. On na tem položaju je že dolgožil, ne res. Pravno je tako in sploh in tako pameten in sposoben. Smo zelo srečni, imamo zan, na tem oddelku, na položaju, ampak pa pravico, da imamo priče govoriti, In te ljudje je treba zaposliti. Nekdo, ki bo imel nad sabo nadzor, ki bo imel naloge, ki so jim jih dajali, ki bo imel v arhivu, ki bo nadziral, kaj je naredil. To, kar je prišel, recimo, varnosti. Ne? Uh, recimo na mojem delu, nismo imeli zadnje dve leti niti ene varnostne vizite, pa bi pa po, po pri poročilih ministrstva morali imeti. Direktor, strokovni direktor uprave, na dva meseca, na vsakem oddelku, ne, ljudje niso bili zaposleni. Voditelji nimajo ni nalog, ne vejo, kaj delati in imajo čas za take zadeve. Lahko imajo izgovorene, recimo pri nas je rekel, direktor, mora biti, mora biti na ministrstvu, tako da ima več v ministru, da mora na Ne vem, je, je treba dati potem gledati, kaj se nadaljuje. In vsak trud, recimo, ki smo člani sveta, ne, Vsa trud ne, zaposlenih nebevstavnih generalnega slokonja je rekel, popolnoma upodpolnoma neuspešen, dokler je mi smo dan nalog. In dokler je od tistih bistvenih, niti ene nista naredila, smo si naredili čistega vina. To je fakt, da vidimo, kje sta, neč nista. Če rekača, nekledača, grozita, pametujeta, ne, pa k rezultatov ni. In če ti zaposliš ljudi ne bo promenu časa, ampak ti bo zgleden sistem, ki ki daje nalogi in ki kontrolira, kako se izvaja. Zdaj smo v Sloveniji po polno pogoreli, tudi je samo nekaj tem. Zdaj smo se okvorili <totototik> zvomi, ne zato za tisti kamion. Jaz sem rekel, remške rekel, pa dejte pojmenovati onkološki inštitut po meni, da se boste končno začeli ukojati z onkološkim inštitutom. Zdajem, <hlasenka> da se mi sadel. Naslednje, vprašanje, komentar? Petar? Ja. Ja. Eno povezano s tredišnjih dejanovim. Uh, a se znotraj zdravniške stroke oglašajo ljudje, zdravniki, rečemo predsti, ki čutijo in delujejo na način kot vi in se želijo z vami nek stik, neko trajno, zvezo, neko organizacijo ali kako kore, ali vsaj je komunikacijo. Drugo vprašanje pa v zvezi s tem je povezano v zvezi z Majrborsko bolnišnico oziroma UKCE-o. tem nismo slišali nič, pa glede na to, da v javnosti ste si ustvarili nek hrme človeka, brez lahko neziko Ali imate kako še bolj pogleda neko informacije o situaciji na manipulškoj vokaciji? Jaz gode komentiram, da ga ostanovoj ja sem prijekal, ampak kako vam stika z vašo bolnico, lahko rečem, jesmo predvsem za chirurgi z abdominalneho delka, povezalo s svojo profesor Gajčevuk je prišel iz vašega delka k nam, tam je profesor Potroč, mislim da je odličen stokomljaj, odličen chirurg, odličen apeliten, Za to, da ostanem žal, eh, nima kontakta, kako da bi lahko komentirali njihovo delo. Postavljate onkološki kološki center, eh, kupite dva, zbržite, da se dva opsovena aparata. Jaz sem lahko malo kritičen, eh, ter je to zelo prepočasno. Aparata sem že zdržal, da bi se odvijali zmontirana, pa še le pripravljen za uporabo. Pa še nimate karo, da bi jih zaraupali um, in tako naprej, ste že malo tako, da se v praksi v Mali vse boljše, in da je možnost za vse. Ampak ste se uh, malo preveč distancirali od okoljškega inštituta, ki podpira ustanovitve okoljškega centra Mariupola in pred ta obsojanje del, mislim, da bi še nekaj časa moral delati pod, recimo, s pomočjo strokovnjakov na okoljškem inštitutu. Uh, in gdje ste ga malo počestnili za delo, ampak uh, treba biti najprej kritičen do Srga. Če pride komisijati je hrana na da je moja odreka bude tudi odkrijištivi in nepravidnosti. Je pa fajn da ste ambiciozni, da jem od delike za služje profesor Gragil, da ste postavili jasinsko fakulteto, svoja ambicija tudi v kliničnem centru, da postane res praklinika, da se ozirajte tudi nek na ostroju na vradi, znam, da po ceni obšenstvu, da imate ambicijo postati uh, dobro medicinski center centra, tudi življiko. zato e, mislim, da namarske imam področju s tem. kritična masa, znotraj medicinske stroke, v smislu te etike narašče z vašim trenovanjem, ali sem ne? Tudi težko komentira, mi v inicijativi sem ne kar nekaj nekaj zadnjiko priključilo, uh, mogažete, da... Ne. Nikoli nismo imeli časa, gledko, prijavljen, se je kar veliko število, tudi z Mariborom. Kot si bilo pripravljeno izpostaviti drug problem, pa tudi nezamiram, ker to ni enostavno, ker si kaznovali, da smo jaz na mojem oddelku, da smo zamenjali šefa, hvala Bogu, ampak res se najtežje to dopust, največ to dopust tam je propadlo, ker v to letu eno leto, leto mislim, da doberih tega izobraževanja. Prečuješ sceno, sem najslabši od vseh, in za njih to se prepriča, pozna, kar sem že prej povedal, da više razreda, ampak um, se mora zove, da cene za to, kar počneš. Tako da ne zamigujem kolegov, da se ne izpostavljajo, si pa velika večina želi uh, delati no, v neki normalni atmosferi, v ustanovah urejenih, urejenih in deli no, Tako da je transparentno. To pospraševanje, zdaj so pa vsi zavniki, uporabijo to ne vem. A, sem videl še eno roko tu nekaj? Ja, Nisto, okay. sem isto volno vprašal. Okaj. Sem izdeli osnovni vjezdec, da si skaj nokom, da niste. Ves, Ne, nisem, ampak s čim so meni radi prezadeli, ne? Ko so se mi priključili ljudi od onkološka, so jih kazno vali, ne? Jaz sem pač iz postalne javnosti pokličil novinarja, pa pokličil direktor, pa se žal strašno domag, ne? Te pa ljudje, ki so me podprli ko majhnem številu so bili kaznovani in to me bodine. vrlo, nekaj. kar počnemo pošiljki, tudi sem zelo aktiven, kar uh, menjavi šefe, ki so direktorja. kot glavni direktor. Iskanje novega, stokojnega direktorja je razlog to, ker je ena medicinska sestra zelo nagro skrbela za mene. Kriminalisti so me posili, če mi povem, zako, ki bi pomagal dobiti podatke. Zagotvili sem mi, da bo anoniman, da ne bomo nihče vedo. Kdo nam je dal te podatke in sem rekel, da je to povesen stran. Odlična, pošljena, dobro dela in pogled in kako so jo zaslišali. Najkasnej, naslednji dan, je v odstavno Hnoško inštitut obveščeno, kaj je bovdila na napravujem. In je prav odstavno vseh funkcij, eh, mobili so izvaljene v njemu. In to je pa zgodovili. In prav dan mi je mi ko rekel končen cilj vsega tega, kar počnem, je da smo vam o vaši vlogi, kaj se zgodiva, kako vam prene končni šitelj povrnil to krivico. Tako da, to, to, to me ne prezadane. Ne prezadane, kaj deli o meni, ne prezadane, kaj deli drugi. Sve pa me upotvore, ko mi je prvič, Hvala, našličar, ki je danes članica stranke Minaceranja, tako povedati, ki je podpisala pomoč obzirom, da so se napake obratno odpravljene, ki je zaslužila, da uh, so porabili 24 milijonov evrov, netransparentno pri Pa, ne članica stranke Minaceranja, kako se že imenuje, mi je dala opozorila na pomen, službe, uh, so se kar dvignili zaposleni, pa niso imeli no, pa so danes uh, zjutraj na, na drugih službah in podpisa izvtevo, da obmakljanja ta pomenja. Tako da, ni raz da se samo, ni raz, da uh, delamo s števinimi zrovniki to. Sam ne želi, da se izpostavljajo, zvukaj niso zaščiteni. Uh, in je veliko zrovnikov, ki si žele spremem. Ne si mislim, da se samo. Vredu, počasi bomo zaključili. Je še kakšno vprašanje. Ni. Vredu. Torej bi rekel naslednje, ne, da želim našemu gostu, da, vredu, da bi se v prihodnje njegova sedma s čimaj spreminjena, da bi bil debel čimaj debela koža, tako in jaz se mu zahvaljujem, da danes bo naš gost. Prosim še en aplavz.